Salmul 167 a porunci a 9 slavă ți drepturile judecător, fiindcă pentru dreapta judecată a sufletului nostru, să nu mărturisești, strâmbă împotriva aproape lui tău, ai poruncit, Slavă-ți-e drepturile judecător, fiindcă prin fiul, să ne împăcăm cu toți dușmanii noștri înainte de ceasul judecății ne-ai sfătuit, slavă ți drepturile judecător, fiindcă pe cel ce judecă, îl vei judeca, pe cel ce iartă îl vei ierta. Iar pe cel ce iubește, îl vei iubi. slavă ți e dreptul judecător, fiindcă prin măsura cu care măsurăm ne-ai măsurat. Slavă-ți e dreptul judecător fiind așa cum greșelile fraților și surorilor noastre le-am acoperit. Tot așa iertarea și îndreptarea noastră ai de săvârșit. Slavă-ți e dreptul judecător, fiindcă așa cum martori ai tăi pe pământ. Apa, sângele și Duhul Sfânt ai stabilit tot așa prin ei, iertarea, mântuirea și sfințirea noastră ai săvârșit. slavă drepturile judecător fiindcă între frații, plini de credință, ne-ai adunat pentru ca martori credincioși să fim în fața tronului tău cel înalt. slavă drepturile de cător, fiindcă îngeri păzitori, la botez ne-ai dat ca prin mărturia lor și a sfinților tăi, să agonesim martorii iubirii cu care pentru tine am lucrat. slavă ție dreptului judecător, fiindcă atunci când toate cuvintele și faptele noastre se vor întrupa, regiuni de martori, credincioși la judecata fiului nostru vom avea, fiindcă te-am ascultat. slavă ție drepturile dreptului judecător, fiindcă prin legea iubirii mărturia fiului tău am câștigat, iar prin tămâia rugăciunilor de iubire și de slavă te-am bucurat.